La Liosolennitat Veiana Nuranta Bonci Sesatema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Belles. Nora Sayou Frances La primera emissora local de i música electrònica de Barcelona. Sona 24 h. La Liosolennitat Veiana Nuranta Bonci La crisi econòmica ha fet baixar la recollida de residus, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, el senyor Joan Puigdollers. El 2012 es van recollir a la ciutat de Barcelona més de 750.000 tones de residus, un 6,5% menys que el 2011. El regidor ho atribueix a la baixada del consum per la crisi i els robatoris en el cas del paper i caltrou. En aquest sentit, ha assenyalat que la pressió policial ha reduït els robatoris de paper i cartó amb furgonetes, unes substraccions que res són a menys escala per part de persones amb carrets. El 2012, l'índex de producció de residus es situa en 1,27 quilos per persona, xifra que, si no fos per context de crisi, seria una dada enormement positiva, ha destacat Puigdollers. El regidor ha assenyalat que aquest és el cinquè any consecutiu en què baixa el volum d'escombraries recollides a la ciutat i que el 2012 van baixar totes les fraccions, és a dir, orgànica, vidre, paper i cartró i envasos. El regidor ha apel·lat als ciutadans a ser especialment acurats a llançar les escombraries i en concret ha demanat que no estirin vidres ni al contenidor marró de l'orgànica ni al gris, al de rebuig, que recullen a la nit perquè sigui més sorollosa la recollida.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 I comencem parlant de l'Ajuntament que inicia el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014. A partir d'avui fins al proper divendres 17 de maig es fa el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona per al proper curs 2013-2014. El llistat dels infants admesos es farà públic el proper 7 de juny i la matrícula la podran fer les famílies els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juny. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que tinden el mateix calendari de prescripció i matrícula L'Ajuntament ofereix per al procés de preinscripció per al curs 2013-2014 un total de 7.900 places per infants que tinguin entre 4 mesos i 3 anys d'edat a les escoles bressol municipals distribuïdes pels diferents districtes de la ciutat. Els impresos de preinscripció es podran recollir a les escoles bressol municipals, a les oficines d'atenció ciutadana, al punt d'atenció de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona,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 www.bsn.cat barra Barcelona amb informació sobre els serveis educatius municipals adreçats a infants fins als 3 anys i enllaç amb les pàgines de cadascuna de les coses bressols municipals i l'altra adreça és www.bsn.cat barra educació i www.bsn.cat i ja que estem ficats en temes d'educació, doncs que us sembla si ens acostem novament a l'Ajuntament perquè posa a disposició dels estudiants diverses sales d'estudi nocturnes per preparar els exàmens de juny. A partir d'aquest dimecres i fins al proper 21 de juny, el servei de sales d'estudi nocturnes que la ciutat ofereix als joves estudiants s'amplia amb tres sales més que les que es van oferir en el període d'exàmens gener ja i febrer. L'objectiu és reforçar durant l'època de major demanda l'oferta d'espais adequats per a la concentració i l'estudi. En total seran 27 hores d'estudi nocturnes que estaran en funcionament durant els mesos de maig i juny, oferint un total de 1.635 punts d'estudi pel regidor d'Adolescència i Joventut i també regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, és molt important que en èpoques d'exàmens finals i de proves d'accés a les universitats, els estudiants tinguin un lloc adequat on estar tranquils i còmodes per poder-se concentrar. Des de la regidoria d'Adolescència i Joventut, el que volen és que a la ciutat hi hagi suficients espais de treball i estudi adaptable a les necessitats que tenen els estudiants aquests dies, i ja disposen de 27 sales amb 1.635 places. En aquest en sentit, Blasi també ha recordat que en el mar del Pla d'Adolescència i Joventut que es va presentar el passat mes de març s'estableix com a eix prioritari l'educació i la formació com a elements claus per generar condicions d'igualtat entre els joves. Un dels objectius d'aquest eix és millorar l'adequació de l'oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels i les joves com són, per exemple, les sales d'estudi nocturnes. Per aquest motiu, ampliar la seva capacitat tant en noves sales com en l'augment de les noves place, de les seves places és un dels objectius de les polítiques de joventut, ha destacat el regidor. L'horari de les sales d'estudi nocturna puntuals és de dilluns a divendres de 9 de la nit a 1 de la matinada, exceptuant els dies festius i vigílies de festius que no hi ha servei. Moltes de les sales d'estudi, però, avancen el seu horari d'obertura per oferir un servei continu als estudiants. Durant aquest període, les vuit sales d'estudi que funcionen de forma permanent al llarg de l'any continuaran amb el seu horari, és a dir, de dilluns a divendres de 9 de la nit a 1 de la matinada. Totes les sales d'estudi nocturnes, tan puntuals com permanents, obriran també de forma extraordinària durant tot el cap de setmana previ a les proves d'accés a la universitat, les PAU, és a dir, dissabte 8 i diumenge 9 de juny de 10 del matí a 1 de la matinada. Amb la posada en marxa de les sales d'estudi nocturnes puntuals, els districtes disposen del servei durant aquest període. En la implementació d'aquest servei, a més, de la Regidoria d'Adolescència i Joventut també col·laboren els districtes corresponents i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. A Sant Andreu, les sales obertes són sala d'estudi de la Biblioteca de Sagrera Marina Clotet, sala d'estudi de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i sala d'estudi Espai Jove Garcilaso. I ara ens acostem, encara que només sigui per una vegada, a la política dels nostres barris, perquè el PSC de Sant Andreu enceta la campanya Els Laurens de Sant Andreu per al barri. Amb aquest títol, el PSC de Sant Andreu ha llegat aquest divendres passat una campanya de sensibilització pública i de recerca de propostes per als antics cinemes Laurent. El local que ocupa banda propietat municipal, romanen tancats des de la companyia des de que la companyia que els explotava en règim de concessió va renunciar a fer-ho. Doncs, passats uns mesos i sense que el govern municipal de Xavier Trias hagi fet cap proposta d'ús de l'equipament, els socialistes de Sant Andreu han pres la iniciativa, sortint al carrer per cridar l'atenció sobre l'abandonament dels cinemes de propietat pública i publicitat presentant una proposició al plenari del districte de Sant Andreu que es debatrà d'ama març. Esperem que aquesta iniciativa serveixi perquè el govern municipal prengui mesures, ha declarat Paco Pérez, secretari d'Acció dels Barris del PSC de Barcelona. Sant Andreu està mancat de serveis com el que prestaven els cinemes avui tancats. És una vergonya que l'Ajuntament no hagi mogut ni un dit perquè aquesta propietat municipal serveixi als veïns i veïnes d'aquest barri. Ha conclòs Paco Pérez.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 El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix la reunió informativa Programa d'Etecció Precoç del Càncer de Mama. Serà demà dimarts, a dos quarts de sis de la tarda. La xerrada va adreçada a totes les dones entre 50 i 69 anys i està organitzada pel Programa d'Etecció Precoç del Càncer de Mama. Demà també serà un dia important perquè es farà la tercera audiència pública de nens i nenes del districte. La sala Andreu Cortinas de la seu del districte de Sant Andreu, a la pla número 1, us oferirà demà dimarts a les 11 del matí la tercera audiència pública dels nois i noies del districte de Sant Andreu. A l'audiència hi assistiran el regidor del districte, el senyor Raymond Blasi, i la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Inma Moraleda. Doncs senyora, senyors, què seria un dilluns si no ens acostéssim a l'actualitat esportiva local? Doncs ho fem ara mateix, eh, dient que precisament el Mallorca va guanyar per dos gols a un a la Unió Esportiva Sant Andreu. El Sant Andreu ha caigut derrotat a Sombi Bibiloni en un partit on els Balears s'han posat amb un 2-0 abans de la mitja hora. Tot i l'expulsió de Lucar Álvaro, els quadribarrets han tingut dificultats per arribar a porteria i el got d'Edgar arribar massa tard, al minut 86. La primera oportunitat del partit ha estat pel Sant Andreu amb una vaselina de boniquet que el porter Geray ha resolt amb solvència. No ha perdonat, en canvi, el Mallorcavé, que, que només un minut després i a la sortida d'un córner, ha transformat el gol amb un cop de cap de capó. El desavantatge no ha afectat a un Sant Andreu que buscava l'empat. El defensa local Mateu ha estat a punt de rematar gol una centrada de Jón, però el seu porter ha reaccionat a temps per evitar el gol en pròpia porta. Els vermellons han aprofitat la segona ocasió clara per posar el 2-0. Amb una rematada creuada de Paez, aprofiten una falta penjada des del camp propi. Els locals s'han quedat amb un jugador menys a la mitja hora de joc, però no ho han acusat en accés. Només tornada a vestidors, Morales ha evitat el tercer gol dels Balears, responent amb els peus a una nova rematada de Paet. També Geralla, l'altra porteria, ha pogut rebutjar bé una rematada d'Edgar des de fora de l'àrea. Aitor ha estaballat un xut de falta al travessor abans que Edgar, al minut 86, rematés en planxa una centrada de boniquet per reduir diferències i deixar el 2 a 1 definitiu. Per tant, Reial Club Deportiu Mallorca B, 2, Unió Esportiva Sant Andreu, 1. I d'aquesta manera, nosaltres comencem el nostre programa d'avui,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 per la càrrega La nostra divisió s'ha dispersat Ja ha tornat a caure la gran ciutat No pot ser conquerit des de fora Si abans no s'ha destruït des de dins Guerra civil per imitació Si qual l'enemic es divideix nosaltres fem Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. I com estem immersos a la festa major de Bonpastó 2013, el diumenge al matí va tenir lloc, just davant de l'antic mercat municipi de Pal de Bonpastó, el carrer Sant Adrià, una ballada de sardanes i una diada castellera. Don Ràdio Teitat Vella va estar i va po poder parlar amb un munt de participants. Don, duna banda van parlar amb Josefina, Rosa Maria i Isabel, que són les secretàries responsables del Bancal del Temps de Bon Pastor, amb Montserrat Torrent, que és una responsable de la federació sardanista que portava a terme un curs de sardanes al Bancal del Temps de Bon Pastor. Amerric Sala, cap de la Colla jove de Barcelona que va participar amb la seva colla a la Dia a la Diada Castellera, i Enn Gil Rius, que és cap de la Colla aire Nou dels Castellers de Ribera de Baó de la Catalunya Nord. Escoltem a veure com, com va passar el dia i com valoren la Diada i les festes de Bon Pastor 2013. Estem amb Fina i Rosa Marc i Isabel, màxima responsables de l'associació del banc del temps que ha organitzat aquesta ballada de sardana. Sí. Quina valoració feu d'aquesta activitat que ho porta a terme aquesta festa major? Un 10, eh? molt bé, eh? molt bé, un 10. Eh? Així que molt bé, estàvem molt contentes eh? i la gent molt bé també. Quina, quin grup hem pogut escoltar? Quina cobla hem pogut escoltar? Pues quina és la, la... Maritxell És la cobra Maritxell que ha vingut, al principi ha hagut una miqueta de... perquè hem vingut els Castellets per primera vegada i llavors, pues clar, en pau i en tranquil·litat, hem passat la cobra d'aquí a... i hem passat molt bé eh? molt bé, molt bé jo penso que és una vegada l'any i nosaltres a la les fem les fem doncs, per festes o anem a altres distrites, per co, un cop a l'any aquí i tenim un tall de sardanes que ho fa el banc del test i ja ho fem fer el grup de sardanista del, bon, de, del banc del test, del Bon Pastor. I ho disfrutem molt, eh?, en companyia de sardanes, eh?, perquè n'hi ha una colla però gran, gran, eh? També heu comptat amb la Federació Sardanista i amb les persones que fan un curs per ballar sardanes. Sí. Ah, sí, això és el primer, que mira, el més bo. Eh, en principi tenim que donar gràcies a la Federació, perquè durant tres anys ens han enviat a tres persones distintes, però quina la millor? I estem molt contentes, ja amb la federació i acabem la setmana que ve, i a veure pels curs que ve si podem eh, parlar i a veure el que podem fer. Vale, D'acord, i a veure, més que res, és? És la primera vegada que participeu aquí a les del... festes del Montpastor? No, no ja, com colla sardanista portem tres anys. Eh? I després, pues, clar, han fet sardanes, però pràcticament el que estem ara ballant no l'havíem ballat bé. Eh? Ara, no. ara nosaltres ara sí que ho fem més bé perquè hem tingut una professora cada setmana, cada setmana. Al principi hem fet un punt nou que ja ens ha ensenyat, que fa el caracol, y muy bien, y todo eso ¿por porque tenemos la profesora, ¿eh? si no, no sabrían... ¿eh? Tengo ido a la Trinidad ¿eh? también, ahora sí. ya se nació... ¿eh? Expliqueu una miqueta en qué consiste el bandal Temps. A ver, el, pues el Banco del Tiempo consiste, a ver, en, en dar y recibir, entonces somos 217 socios desde del distrito Esto está subvencionado por el ayuntamiento, lo estamos llevando voluntariado, pero ya nos hemos hecho entidad. Y entonces está funcionando muy, muy bien. Es los primeros de Cataluña que llevamos 10 años con ello y la verdad que está funcionando perfectamente porque hacemos muchos talleres, lo que el socio nos pide y está funcionando, ya te digo, maravillosamente. Como por ejemplo, ¿qué talleres se pueden realizar en vuestra asociación de Abandal Teams? Bueno, pues estamos haciendo... A ver, hay un socio que está haciendo de manualidades de carpintería. ...entonces hacemos cosas en miniatura, muy bonito... ...luego hay otra persona que nos está enseñando... ...otro socio que tiene más eh, el paisbord... ...luego hay otra señora que nos está enseñando bandejas, flores... Eh, ...luego hay una socia que está haciendo parla de catalán... El, ...y hay un grupo guapísimo... Y bueno todas las ideas hay en inglés que se está haciendo también grupos muy majos y eso pues da a conocer eh, para poder entrar en casa cuando se necesita Alguien para los ordenadores, algún enchufe, algo puntual y la verdad que está funcionando y ya, ya bueno, estamos orgullosísimos. Hacemos cambios también en el extranjero que vienen a nuestras casas y nosotros vamos a las casas de ellos, que son mamás de 65 años hacer todo esto, es una maravilla. Eh, todo un, un sinfín de actividades. Exactamente. Si a nuestras ullens os, no os volen trobar on esteu. Mira, eh, en el centro cívico los lunes, miércoles y jueves de, cinc... de... del Bon Pastor. Eh, lunes, miércoles i jueves de 5.30 a 6.30 o 7 o la hora que sea porque nos dan més hores. Ahí nos encontraráis y si no tenemos allà porteros que nos dan los avisos y enseguida nos ponemos en contacto. De acuerdo, pues muchas gracias, moltes gracias. Estem a Montsella la responsable de la Federació Sardanista, que porta també un curs. Bon dia, com, quina és la teva valoració d'aquest matí de sardanes d'aquí a les festes de Bonpastó? Home, la valoració per mi ha sigut molt bona perquè a part que hi havia molta gent, doncs, tota la gent del, del Banc del Temps, que ja fa bastant temps que estem fent un curset de sardanes des de la Federació Sardanista, llavors doncs, tothom ha, ha vingut molta assistència i hem ballat una sardana també de punts lliures que l'hem estat ensagiant aquests dies i la veritat doncs, que la gent ens ha felicitat que ha quedat tot molt bé i la ballada i la cobla, doncs ha anat el dia rodó, molt bé. Com a professora. Com són els alumnes? Ara els estava dient que són excepcionals, me les estimo moltíssim. Hi algú que em deia que era pelota, no és, no és veritat. Són unes, unes senyores que són la veritat, totes m'estimen molt i jo les estimo amb elles i la veritat que m'ha agafat un lligam d'amistat bo, molt bo. D'acord, i ara ja la darrera pregunta, no sé si hi ha propers actes de la federació per actuar aquí o a les festes a pastor o a uns altres actes? En principi nosaltres ja des del Banc del Temps, les sardanes, avui era l'acte que fèiem i el dijous doncs, en el centre cívic és a, acabem el curset de sardanes ja d'aquests del segon cicle. Hem fet un nivell bàsic i ara era un nivell una mica superior ja per aprendre a comptar i repartir i el dijous ja acabem. Moltes gràcies. Gràcies. gràcies. Ens trobem amb Eric Sala, cap de colla de la Juga de Barcelona. Bon dia, Eric. Quina valoració fas d'aquest matí de colles, d'aquest matí de diumenge, a les festes de bon pastor? Bones, doncs estem molt contents, primer de tot, per poder participar per primera vegada a les festes majors de Bon Pastor. No havíem vingut mai i tenim molt bona relació amb tot el districte de, de Sant Andreu en general. Fem la festa major de Naves, hem fet moltes vegades la festa major de primavera de Sant Andreu i ens faltava justament la festa major de Bon Pastor i estem molt, molt contents de poder venir aquí. Què hem puc veure aquest matí? Quins castells heu aixecat i descarregat? Doncs hem començat la primera ronda amb un 3 de 7 que comportava canvis respecte als 3-1 de 7 que estem acostumats a portar a plaça. Hem aprofitat per fer debuts, recuperar gent que feia més d'un any que no, que no veia aquest castell i tot i així, tot i haver fet canvis, ha sigut un dels castells un dels de set més més quiets que han fet de l'any, per tant, estem molt contents. A part d'això, anem a comprar dos castells de sis, el 5 de sis, que estem fent proves de cara al 5 de set, i ha anat molt ràpid, molt segur, i estem molt contents. I el dos de sis, que justament és un castell que no fem massa, per, la, per les diades que acostumem a portar, és un castell que requereix de menys gruix. Llavors, és, aprofitant que avui era una diada més petita, de dues colles, doncs hem... hem preferit portar el 2 de 6 i recuperar-lo, no fèiem més durant que no el fèiem llavors a la Canaia li, li agrada també fer aquest castell. Amb qui heu actuat aquest matí? Ah, amb els vostres companys, els castellers de Rivalal de la Catalunya Nord Uh, ens, ens l'estimem moltíssim, de fet sempre dic que les colles que han, han donat suport a la Jove de Barcelona des de bon principi uh, els estarem eternament agraïts i el primer any ells fins i tot ens van convidar a casa seva que és molt, molt complicat anar a Catalunya Nord logísticament portar-te els tocars fins allà, que ens deixin dormir i tot i ells el primer dia ja ens havien convidat i això els estarem eternament agredits i ens agrada moltíssim que puguin venir a la viada com la Festa Major de Bon Pastor. D'acord, i ja la darrera pregunta, on podem tornar a veure la Colla Jove de Barcelona actuant? Doncs mira, la, aquest dissabte tenim les vigílies dels de castellers de Sants, a Sants justament, però els que ens agrada desplaçar-nos poc o caminant, eh, pels veïns de Trinitat, per exemple, podríeu anar a la festa major de Naves, que és eh, aquest, dissab... aquest diumenge no, el següent, doncs tenim allà la festa major de Naves, i si dieu, ostres, és que a mi m'agradaria ja directament entrar per la porta gran, doncs tots els dimarts i tots els divendres tenim els entrenaments a l'escola Pompeu Fabra de la Sagrera a partir de les... De les set mitja, us apropeu, tenim la porta oberta, i no patiu si n'heu fet mai castells, que us ensenyarem, i de tot se n'aprèn la vida. D'acord, moltes gràcies, Eric, i moltes felicitats per aquesta gran diada. Gràcies a vosaltres. Estem al Gil Rius, cap de colla d'Egonou. De bon dia, Gil. Bon dia. Com està la vostra actuació avui a les festes major de Bon Pastor? Escolta, se presento bé. Bon fem... La nostra intenció és de portar Castells a aquesta plaça, però ara, encara s'estem pas a punt, però eh, estrenem un nom poble nodal, doncs amb Castells de sis pisos per els eh, ells donar la confiança i per ara tot va bé. D'on sou? A costat de Perpinyà, un petit poble a costat de Perpinyà. Heu acabat la vostra actuació? No, pas encara. Encara, encara hem de fer un Castell i el Pilar de sortida. Com heu preparat l'actuació d'avui? L'hem preparat eh, mirant al futur i és a dir, a eh, preparar les grans actuacions que tindrem eh, al mes de juny, al mes de juliol, al mes d'agost i per acabar amb una enormíssima actuació per eh, les nostres diades. Com és que a Perpinyà, sobre la primera colla a Perpinyà de Castellera? Hi ha quatre colles a Perpinyà. Castellers del Riberal, hi ha una nova collia que s'està creaant ara els pagoss del Conflent i foran el bateig la setmana entrant. Hi ha els angelets del Vallespí i tenim una coll universitària, els mangonès. No hi ha quatre colles i de bon, la cosa en manvier. Eh? es cultta. Eh, Castellquès és una cultura popular de Catalunya i sem catalans, doncs fem cultura popular. Com va néixer la vostra colla? Beh, la, va néixer fa més o menys 15 anys i si vols a l'inici hem creat una associació per promoure la, la llengua i la cultura catalana a Catalunya Nord i donc eh, un cop i volta un tipus ens ha dit I per què faríem pas castells? Eh bé, va-te aquí, engeguem la cosa eh? i va aquí i s'ha creat com això. I ara? gun com és la vostra experiència actuant aquí a les festes de Bon Pastor bé, És la primera vegada que actuem aquí per a les festes de Bon Pastor però és la quarta vegada que actem amb la jove de Barcelona i sempre ens hem passatm bé amb ells. Des del 91.6 de la FM. Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs després d'escoltar les valoracions a com va una diada castellera i sardanista, sardanista, doncs d'aquí us hem deixat unes propostes per participar a les activitats del Band del Temps al Centre 6 sí de Bon Pastor o per aprendre a fer castells a càrrec de la Colla Jove de Barcelona. Doncs, Dir-vos que eh, continuen els actes de la Festa Major del Bon Pastor i entre els diferents actes que hi ha organitzats per el dia d'avui, doncs a partir de dos quarts de sis de la tarda hi haurà Jocs Populars per a nens de 3 a 12 anys. Una gincana de tres proves amb baranar que organitza la pastisseria Serra i la Gulla d'Or. Això realitza al carrer Tàrrega al, al dins el que són els el, parcs. També tindrà lloc l'exposició Landos Mundos al cinema del barri, els dies 6, 7, 8 i 9 a dos quarts de set de la tarda i fins a les 9 del vespre. És una activitat organitzada per l'Associació de Veïns del Bon Pastor al carrer de Sant Adrià número 101, Paixos. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb la nostra àrea de servei. Avui parlem de la nostra llengua, avui parlem del català. Fins ara.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 però no et desvius Fas I et desfans Caus I ningú gira I hi ha fam I ningú crida I hi ha un cel I ningú mira I cas ningú i tant ningú fa tant però prova en sarà malament Si això n'hi ha pro Cas ningú fa cas i mal ningú fa mal però tothom son sorra Cas ningú fa cas de l'ordit fracàs Però sols miren ben a temps per paralar nom mostrament te canvien de canal i ara arriben tots contents. Per tant, ningú fa tant.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 està realitzant el seu curs a dins del que és el Consorci per la Normalització Lingüística i la responsable de la dinamitzadora d'aquest consorci aquí a Sant Andreu és la Judith Riar. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs dia. és el que tenim preparat per, per avui? Doncs mira, avui el, el que m'agradaria és parlar de, de la festa de Sant Pons, uh -huh. sí? que se celebrarà aquest dissabte 11 de maig. I bé, que, quina festa és? La coneixeu? o sone? La veritat és doncs. que no tinc ni idea, la primera no. vegada. Mà, hi ha moltes, molt, moltes coses organitzades per aquest cap de setmana, eh? Sí, <ríe> és una mica... Sí, sí, sí. No és veritat. Jo soc de Lleida i, i aquest cap de setmana és la festa major. Va. Per això jo abans d'arribar aquí a Barcelona no coneixia la, la festa de, de Sant Pons, però vaja, Va. companys de feina que són d'aquí, eh, me'n parlaven, me'n parlaven i vaig dir, busca una mica d'informació ens, apropem, I, ens apropem. Sí, sí i sí, posa't al sí. dia. Escolta, Parla una mica sí. més, però s'en pots. Doncs eh, se celebra l'11 de maig, sí? uh -huh. I, i com se celebra? Doncs per, amb motiu d'aquesta celebració hi ha diverses ciutats i pobles de Catalunya on uh -huh. s'organitzen fires, en les quals les herbes remelleres, la mel, els dolços, les fruites en almíbar i productes confitats uh -huh. són els protagonistes. Una de les de més renom és la Fira de Sant Pons de Barcelona, que se celebra al carrer eh, de l'Hospital, sí al centre, a Ciutat Vella. A més de les parades, hi haurà altres activitats tradicionals. A la parròquia de Sant Agustí es farà una missa solemne en honor de Sant Pons, que és el patró dels herbolaris i apicultors. Tot seguit hi haurà una processó presidida, presidida per la imatge del sant. A continuació, es procedirà a la benedicció d'acció de gràcies, proclamació de la pubilla i la publleta de la festa, que encara no sabem qui seran. Uh -huh. mm? Però d'on ve aquesta festa? No? Perquè totes les festes populars tenen eh, un origen. Uh -huh. Doncs, fa segles, aquesta fira es feia a la primavera. D'acord? Jo m'imagino que, que estava lligada al fet que ara, a primavera, és quan broten totes les herbes i, oh, per tant, okay. doncs, i totes les fruites. Exacte I, ho, i ho... exacte. I per tant, una excusa perfecta perfecta per eh, vendre tota la producció. Uh -huh. Però, evidentment, era una festa pagana. Uh -huh. I, I què va passar? Doncs que al segle XVI es va cristianitzar. I es va fer coincidir amb el dia de Sant Pons, l'11 de maig, perquè si no la primavera ja fa uns dies que, que ha començat. Sí? Era costum a prima a la primavera que els herbolaris portessin herbes dels malalts per vendre-les, ja que la medicina popular atribuïa a determinades plantes propietats curatives especialment les collides en aquesta estació de l'any, més que les collides en altres eh, èpoques. Aquest costum va donar lloc a la Fira de Sant Pons, que, per primer, que, per, que primer es va emplaçar a la plaça de Sant Miquel, després al carrer de Sant Cugat del Rec i després a prop, a prop de l'església de l'Hospital de la Santa Creu. Això ja és bo, que hi aquestes herbes curatives que sapiguem d'on venen i que bé, ja aquestes paradetes ja ho organitzen per això. No? Sí, i, i, i per, per què ens poden ajudar? Perquè si no, actualment depenent molt de, de la medicina química a bé, però sí que és que en el dia a dia podríem, potser, utilitzar més herbes per fer una, i que tenen una funció més preventiva, que no pas després, eh, quan arriba, quan et poses malalt, no?, a donar a conèixer la, la medicina natural. Exacte. Exacte. I a més a més no deixa de ser una, una, mantenir uns coneixements de les propietats de determinades herbes per uns tractaments que potser són coneixements que es tenen des de fa 100-200 anys i mm. perquè no es perdin. No, exacte. Per transmetre-ho. Sí, sí. uh -huh. sí, eh, cal dir que internet Eh, hi ha moltes pàgines web i blogs que, que intenten mantenir aquest coneixement. Eh? Vull dir que fan entrades, ja sigui per malalties, per plantes, eh, tot ben explicat i, i ben classificat. Eh? Uh -huh. Doncs bé, eh, avui en dia, en aquest nou emplaçament al carrer de l'Hospital, que cal dir que s'omple de gom a gom, D'acord? Per tant, si esteu pensant en anar-hi compte, aneu-hi d'hora al matí, o en una hora en què... <laughs> Imagineu Sant Jordi, la Rambla, de, la Rambla de, de Catalunya. Per Sant Jordi, doncs, més o menys, igual. De, de, de, igual. De, de ser això. Sí? <ríe> Llavors, a les bandes del carrer hi ha les paradetes, on es pot trobar ruscos de mel, mel, fruites confitades, com mm. la ropa, poma, pera, cireres, taronja... També altres fruites exòtiques, suposo que sí, ara... Okay les han afegit més una mica al mercats que, que fins ara hi ha en els pobles que he traslladat aquí a Barcelona no? sí. una mica això sí. Sí. Eh, també hi podeu trobar melmelades que ara sembla que s'hagin posat de, de moda i molta mm -hmm. gent s'ha doncs, posat a fer melmelades i a més de gustos o amb, amb fruites i hortalises o combinant aquests dos productes d'una manera peculiar Sí, perquè ara passa al supermercat i veus els quatre sabors de melmelades i és una mica avorrit. I suposo que ara, a part d'aprendre a fer melmelada amb els que tens a casa, pot, pots combinar tantes sabors que no Però et pots avorrir. Aquí, aquí veurem varietat, no? Sí, sí, sí, sí, aquí coses una mica diferents, gens industrialitzades, fetes a mà. Sí? També hi haurà paradetes de mató, iogurt i formatges artesans. I dermes medicinals, com ja he dit, camamilla, orenga, menta, sajolida, tarongina, lloré, ginesta, tila, poniol, maria lluïsa i altres productes saborosos que beneficien el cos i l'esperit. Tarongina que ve tot de taronja? Sí. Ah. <laughs> És una herba que eh, els olis els venen per eh, tranquil·litzar els ànims i per ajudar a dormir. Tinc entès doncs de, sí? de tant en tant també ho, ho podríem utilitzar Això, això va, bé, va, bé, va bé Aquests dies el que passa És que amb aquests canvis de temps eh, Estem refredats sí? Sí. Qui més qui menys Té un refredat, té mal de coll sí, sí. Doncs bé Ja coneixem el remei De la farigola o del timó sí? De fer infusions I prendre'n Però he trobat una, una recepta Molt fàcil de fer i curiosa, si més no, eh, és el vi bullint amb una brasa. La coneixeu? No, no vida, vi. Vi, vi de vi. <ríe> Exacte, per això l'he portat a Susana, perquè acostumats a la farigola ara passem d'una planta automàticament a alcohol no? bé, a un suc de fruita ah, bueno, és un suc un de, suc de fruita. fruita és el suc de fruita clar, del raïm no. un no. suc de fruita i només una fermentat. brasa només una brasa eh? una. exacte no, no. diu l'ús i funció és el tractament del, del refredat i el que diuen els ingredients que necessiteu són un got de vinegre calent una brasa de foc de carbó o llenya i dues cullerades grans de sucre. Mm? L'elaboració consisteix en s'agafa un pot de bullir, s'hi afegeix un got de vi i això doncs es posa a bullir el foc. Un cop el vi arrenca el bull, es treu del foc i s'hi afegeix el sucre i es remene. Finalment, af hi afegim la brasa i quan la brasa s'apaga, es treu, es passa el vi per un colador i ja està llest per beure. S'ha de beure en calent, d'acord? I recomana que es pot veure un o dos cops al dia fins que passi el refredat jo recomanaria fer-ho la panxa plena sí. perquè sí. si no sí. pot ser que que anem més que contents a treballar o, o n'hagim d'anar sí, sí. mm. tant... també pot ser un gran remei quan algú no està malalt i es vola la grau una mica al dia també també. Sí. és una altra manera de veure vi no mica més elaborat, no tan fàcil com obrir una ampolla i posar-ho a la copa però se'ls vol alegrar el dia Al cap de setmana pot dir-ho Sant Agafantàstic no? no, sí. <ríe> M'ha recordat una mica m'ha fet gràcia perquè m'ha recordat el, el vi calent que, que prenen els països nòrdics mm. que hi ha molts països nòrdics que és el vi amb canyella sobretot de, de cara a l'hivern mm -hmm. doncs és vi, canyella, clau i d'altres espècies mm. eh, pell de taronja també personalment no m'agrada però Uh -huh. molta gent diu que és bo per tant m'ha recordat una I no, mica i no t'has res a veure amb el, amb el rom cremat m'estava sí. no. recordant molt el rom cremat quan has dit canyella taronja, uh -huh. i taronja ah, potser en comptes de posar-hi el rom li posen vi uh -huh. és, és la versió mediterrània del vi calent dels països nòrdics bé. seria mm? uh -huh. i bé això pel que fa a la festivitat de, de Sant Pons d'aquest dissabte però també volia aprofitar per uh -huh. comentar-vos un parell de coses uh -huh. Uh -huh. que tindran lloc la, la setmana que ve. Bé, uh -huh. una comença aquesta setmana i l'altra la setmana que ve. Aquesta setmana, eh, el dia 8, comença la setmana de la poesia uh -huh. d'acord a, a Barcelona i hi haurà actes per gairebé totes les biblioteques de, de la ciutat i tindrem l'oportunitat de, de poder escoltar eh, gent com l'Enric Casasses per tant des d'aquí us animo a entrar a la pàgina web i mirar el programa D'acord que és molt extens i per això no l'he portat del 8 sí, al 14 avui m'han trucat per telèfon que hi havia una, una noia que volia venir aquí a parlar de poesia bé, això té a veure'm amb la setmana de poesia sí, sí. doncs sí doncs ja tindreu tindreu algú que us en parlarà més abastament me n'alegro uh -huh. eh, també dir-vos que la setmana que ve dijous de la setmana que ve Eh, uh -huh. Se celebrarà a la Biblioteca d'aquí de Trinitat Vella, uh -huh. Josep Barbero, eh, l'acte de constitució de parelles lingüístiques. Ah, molt bé. Ja fa temps que us parlo Això... del, del voluntariat, però uh -huh. en aquest cas és, són uns actes que s'organitzen des del voluntariat un per districte uh -huh. i s'intente triar un, un equipament municipal representatiu. Uh -huh. Uh -huh. I molt. per això hem volgut, des del districte, hem volgut sortir de Sant Andreu, sí? de la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, que a vegades és on sempre acabem en eh, en molt. Ens l'estimem molt, però millor també... Hi ha més biblioteca, és una mica més cap aquí, hi una sí, mica sí. més cap a casa... No, a més, eh, aquesta biblioteca, a nosaltres ens agrada molt, té una disposició de, de l'espai fantàstica i, mm. i per això la vam la van proposar com a escenari per a aquesta trobada. Llavors eh, es presentaran unes 20 parelles, sí? uh -huh. 40 persones, es presentaran dijous, dijous ah. que ve a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda sí? ah. I estan marcat en, en l'any de celebració del, del desè aniversari de Voluntariat per la Llengua. Uh -huh. Celebrem 10 anys ja de, de parelles lingüístiques i... Ho havia sí. <ríe> Són anys, ja. moltes. La setmana passada ens van passar les xifres i de nhi de déu-n'hi-do, mm? continuen, continuen amb la mateixa activitat i, I bé, doncs això, que... si voleu més informació la trobareu a www.bxl.cat o bé trucant al telèfon 93 412 15 50. També si us connecteu al blog d'aquí, al nostre blog, al de Connectats a Sant Andreu, també uh -huh. us hi acabarem redirigint. I creiem que és una bona oportunitat també si us voleu acostar a la biblioteca perquè pot ser que hagiu pensat a fer-vos voluntari o potser esteu aprenent el català i voleu un uh -huh. voluntari, però dius jo no sé qui m'hi trobaré, no sé com seran... Saps què? Deixa'm anar a fer un cop d'ull, aviam quina mena de persones són aquestes del català Ma, un acte totalment recomanable eh? sí, sí, sí, sí. Eh, és gratuït i, i bé jo us animo a, a participar-hi uh -huh. a les 7 ho recordo, a les 7 de, de la tarda dijous 16 de maig sí? uh -huh. per celebrar el desè aniversari del, del voluntariat d'acord uh -huh. uh -huh. doncs alguna cosa més a comentar Bé, el que volia afegir ja, que ja estem escalfant motors eh, pels cursos d'estiu, ah. d'acord? Uh -huh. Ja ho sé, Judit, encara falte, encara falte, però no, no, no tant, no tant, i no només per la calor, sinó perquè ja som a, a mitjans de maig i ens trobem que bé, molts, molts usuaris venen uh -huh. a preguntar-nos sobre els cursos, és a dir, perquè es volen matricular en un curs, i ara sí que ja s'han d'esperar, eh, n'hi ha molt pocs que comencin ara, i s'han d'esperar els que començaran a partir de la segona quinzena de juny. Mm? Uh -huh. Per tant, seran cursos intensius, de tres hores cada dia, de dilluns a dijous, i en horari de matí, mig matí, mig dia, mig dia mitja tarda i vespre. Mm? Ah, tot, no haurà... Tots els ventalls possibles. Tots els ventalls possibles, sí, el que passa és que us recordo, no n'hi haurà, no haurà dissabte, Uh -huh. Sí Bé. per tant la gent que vulgui però si voleu fer un curs de dissabte sí que podeu passar per la delegació al carrer residència 15 i dir, ens interessa fer un curs dissabte, prendrem nota del nom i així al mes de setembre quan s'obrin ens podrem posar en contacte amb, I amb més, vosaltres i quanta més gent ho demani doncs més possibilitats exacte, no? més possibilitats de tenir un curs dissabte uh -huh. sí i una cosa que és diferent de l'any passat, només farem cursos aquest estiu de bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3. La resta de nivells ja els tornarem a fer al mes de setembre, sí? però el que és eh, juliol i agost només seran a, a aquests tres. És a dir, que hi ha gent que no parli en català encara, doncs que té l'oportunitat d'acostar-se al Centre de Normalització Língüística per, per parlar d'aquests cursos de l'hivern. Passar un estiu aprenent nivell. català. Sí, Exacte. molt recomanable també perquè com que fa molt bon temps podem fer més activitats a l'aire lliure i les fem, perquè a l'hivern ja sigui, perquè els cursos són de, de menys durada i perquè fa fred i ens fa una mica... A les professors no ens fa mandra, però els alumnes sí. Ho dic des d'aquí, que a vegades... A més a més, el fet de saber que a les 6 de la tarda és de nit, també no planteja fer tantes activitats però com saps que a l'estiu fins a les 9 no es fa fosc això. llavors ja pots aprofitar i amb l'excusa d'anem a comprar un gelatet a veure com es compra un gelat en la... català això, sí, sí no, això però a l'hivern a vegades organitzem una sortida i, i un perquè no sé què li ha passat l'altre que tampoc no ha pogut venir però per això que a l'estiu sí que eh, la gent participa a totes les activitats i uh -huh. més, vull dir que se'n fan moltes a l'aire lliure i per aprendre català, o sigui que Doncs aquí us que, que ens estan diguint escoltant, doncs que no perden aquesta possibilitat de no? fer-ho perquè aquest estiu pot ser els seu si volen, eh, doncs això, aprendre català. Mm -hmm. Mm -hmm. Recordo el carrer, carrer Residència número 15 o bé podeu trucar al telèfon 93 274 03 56. Don. Mm -hmm. mm -hmm. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies Judit per acostar-nos aquesta informació avui i ara el que fem és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda per conèixer alguns dels actes que hi ha organitzats per aquests dies. Anem a l'agenda i bé, doncs comencem. Uh... Tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, i l'altra és el nostre mail, que és informatius-fm.com. I ara sí, ara comencem ja a explicar-vos quins són els actes. Hi ha un acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls la recerca jove 2013 del districte de Sant Andreu. La sala Andreu Cortines de la sala del districte de Sant Andreu, a la plaça Urfila número 1, s'oferirà aquest divendres a les 6 de la tarda, L'acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove 2013 del districte de Sant Andreu, organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics. Doncs hem de dir que es amb la presència del regidor del districte, Raimon Blasi, i amb la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Imma Muraleda. Més activitats que us recomanem des d'aquí, doncs acosteu-vos a la Fabricó Ats perquè us ofereix l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torra de Carol en tren. L'espai Josep Bota, del recinte de la Fabricots, al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix l'exposició al Transpiring de Barcelona a la Torra de Carol en tren. L'activitat és organitzada per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. Hi trobareu fotos, objectes ferroviaris, simuladors i maquetes i l'exposició Romandrà oberta. Des de... fins a l'11 de maig. L'horari, doncs, de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 2 quarts de nou del vespre. Ja ara ens acostem a l'espai jove Garcilaso perquè us ofereix un pica-pica de llengües. El pica-pica de llengües és un intercanvi lingüístic que es basa en la idea del banc del temps, en la qual no hi ha un intercanvi de diners sinó de coneixements i temps. Per exemple, si et vol aprendre anglès, a canvi es pot aferir els coneixements de català. És total gre... totalment gratuït, no hi ha cap condició especial per participar-hi ganes de conèixer gent i passar una bona estona aprenent o millorant idiomes. Els horaris proposats són els dimarts i divendres de dos quarts de vuit del vespre a dos quarts de nou de la nit. I per inscriure-us, doncs, el que cal és que passis pel punt d'informació juvenil de l'Espai Jove Garcilasso, que es troba al carrer Garcilasso, número centrés, a emplenar la butlleta d'inscripció. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de dos quarts de cinc a les 9 de la nit i els matins de i, de dilluns i dijous de deu del matí a dos quarts de dues del migdia. I ara, si us sembla, parlem d'això que ens preocupa tant últimament, com és l'ocupació, perquè ja mm, us ofereixen un programa que es diu Activat per l'Ocupació. És un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona? Us oferiren informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar?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 les sessions més adequades a les teves normalitats i interessos. Pots consultar les sessions programades i t'inscriuràs ara directament a través de la web o trucant al 012. I atenció perquè aquest dissabte s'organitza la festa del comerç just i la banca ètica. Com cada any el mes de maig, des del districte de Sant Andreu es celebra la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Aquest any serà el proper dissabte a la pressorfila de dos quarts d'onze del matí a dues de la tarda. El programa us l'expliquem. A dos quarts d'onze ja del matí hi ja haurà la inauguració, a les 11 del matí i ha ja la xerrada sobre els bancs del temps a càrrec de la Sagrera es mou, a tres quarts de 12 del matí lliurament de premis concurs de relats curts, a les 12 en punt lectura del manifest, a un quart d'una del migdia xerrada sobre monedes socials per Andreu 11, Fava de la Fundació Estró i a la una del migdia tancarà aquesta festa del comerç just i la banca amb un concert és el concert del Septet Dic Malion de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu També doncs, a, deu, També a deu del matí a dues de la tarda hi haurà paradetes informatives i de venda de productes de comerç just i d'economia social solidària L'adreça d'aquest festival d'aquesta festa és www.fest.com cj.org Dins dels actes d'aquesta festa, doncs el que volen és celebrar un concurs de relats curts sobre el concepte de comerç just i és organitzat pel Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. Nosaltres ho deixem aquí, i el que sí que també dir-vos que diumenge hi ja haurà la les Sagrera es Mou per les escoles que us ofereix una activitat que es diu firem -nos. Ho deixem aquí. Uh, moltíssimes gràcies a la Judit Riar per acompanyar-nos avui, també a la Susana Ávila i al Ricardo Malabé. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una mòlcula non tardar desia a